Попросила Мирослава. Не можу. Заперечливо похитав головою Стьопочка. Це вище від моїх сердечних і розумових сил. Я, звісно, знаю, що кожна людина має солодкий час любощів, бо він догадує всі у вас, Мирослава Григорівну, його обче. Та солодкий час швидко минається, а приходить реальність, від якої нікуди навіть на коні не втечеш. «І ось, щоб ви повірили в серйозність моєї душевності, я, ось, дочки, ось, навіть при Яренці, при свідкові своєї юності, значить, скажу, що маю мрію і намір одружитися з вами». Враз із синей озвався знайомий голос. «Я, мимоволі, став другим свідком, і до хати увійшов засніжений ступач». «О!» ви нахопились?» Ніби розгубився, але водночас і зрадів Степочка, вклонившись, знов приклав шапку до серця. «І як ви втрапили до нас?» «Хуртовина загнала. Правда, вже ніби пересідається вона?» «То ти маєш мрію і наміру дружитися?» «Точнісінько так, Прокопа Івановичу. Це скажу і при вас, і при всьому присілку». Бо вже із цьопатці прийшла сімейна пора і час. Мирослава гнівом опекла і жениха, і Ступача. Хай він одружується на карбованці, на якому зависли його гендлярська душа і совість. Ступач ніякого глянув на Мирославу. «Це видаремно. Степан Семенович – людина скупенька, але тепер не карбованець, а поезія править ним». Ви ще не розкусили його. Він, закарбованця, продасть і поезію, і вас заразом. Що вона мела, як елемент, враз налився буряковим соком степочка. От у чиїй душі, видать, сидить ворог. Вона й досі любить ось цього, що на стіні висить. З нею треба щось робити. Ступач махнув рукою. Це вже не наше діло. Як не наше, коли вона відкидає принципову любов в ім'я ворожої. Її треба проробляти, громити і вовче. О, який ти войовниший Стьопочко. Ти забув, що перед тобою дівчина? І щось дрогнуло в голосі ступача, і провина майнула в очах. Він обернувся до Мирослави. Пробачте, що невчасно прийшов простий Степочко йти пробачення. «Ну, коли аж ви просите, то куди мені дітись, здаюсь? Хоча б на вашому місці Степочка підняв руки вгору і так вийшов з хати. Ступач вклонився Мирославі. «Ще раз пробачте? Бувайте здорові!» І пішов слідом за Степочкою, який щось невдоволено мормотів у сінях і повторював своє... «Вобче!» Ярина спровадила непруханих гостей, потім вбігла до хати, пригорнула Мирославу. «Звідки на тебе береться всяка напись? Коли багато краси, то ще більше клопоту. Ох, і розтривожив мерзенний віхоплут. І все одно лихе менеться, а ти будеш з Данилом, чує моє серце». Вона знову підійшла до печі. Після такого сватання і повечеяти можна. З яких ти позицій дивишся на рибу, гриби і вообще? Перекривила Степочку. Ой, Яринко, Яринко, а де ж твоє кохання? Чого нема, того нема. Та я ще можу почекати. А от чому романи Василь до цього часу нікого не знайдуть? Тільки ж є гарних дівчат. Що вони пишуть? Служать на заставі. Так уже скучила за ними і їхніми витребеньками. Вони ж де не йдуть, то сміх розтрушують. О, метелися таких штухай. Прощавай, сестру. Вона поцілувала Мирославу, вивинулась з оселі, і під кілки її чоботят брязнули по млиновому колі, яке після жнив привезли Мирославі